А як прийде до краю, то сяде собі на пільній доріжці і підіпре голову таким дуже маленьким кулачком, як головка будяка, що буде над нею шуміти тихеньке пророцтво її цілого життя. Зате дід не буде сідати, але зігнеться дугою і почне кашляти. І не знати, що то там не дає дихнути, Аби розрізав груди та аби ту запеклу кров відти викинув, то, може би, ще прожив трохи. І буде далі витягати ковіньки, і буде кашляти, і сідати. А попри роботу будуть налітати на нього думки і за осінь, і за зиму, і за весну. Десь в голові зароїться таке, що він забуде за ковіньки і за кашель. Як є чим пропалити в зимі? то менше їсти хочеси. Рано собі встань, відмети сніг від порога, напери щіпок ковіньок, насип під піч, та й зараз на хаті веселіше. Катерина зварить кулешу, діти повстають, та вже є для них гаряча лишка борщу та й тепла піч, та й тобі, діду, межи ними тепло. А як не мож ліпше, то й так добре. Ковінька, як суха, то вона дуже добра. І він буде випорпувати далі з охотою і з більшою силою. Але гадка-гадку буде здоганяти, і він їх не віджене. Коли б не умер ще доти, доки хлопці підростуть, то мала би щастя. Бо я би тото -то усе межелюди розтрутив, аби робило само на себе. А дурна жінка, що вона знає? Лише плакати. Я би тото -то справив на дорогу ліпше від неї. Тепер він закличе на хлопці. Вони прибігнуть до нього з видовбаним гарбузом. Моня, а ви чому Оксані не помагаєте, а їсти хочете? Ідіть трошки коло неї грайтеся, бо їй скучно. Хлопці підуть до Оксани, а дід буде далі сотати свої думи. Хлопці здорові. Рослі, аби лиш дочекатися. Менший то такий штудерний, такий як старий. У зимі то допоминає сичобід, бо каже, що на печі йому недобре. Кілько сміхує з нього, що якби умер, та й бим осиротіли. Він буде глядіти на сонце, чи низько спустилося, і на ковіньки, чи досить їх назбирав. Потім закличе Оксана, обійшла помагати йому зносити ковіньки і оббивати їх від глини. Вони знесуть їх в одну купу і зачнуть оббивати бучками. Стовп куряви підойметься над ними, дід буде кашляти. Оксана буде прижмурювати очі, а хлопці будуть їсти хліб. У цей час сонце буде над заходом. З до околичних сіл припливуть на неви звуки дзвонів, і будуть стелитися разом з росою по стернях, по дорогах заблеють вівці і загукають пастухи, по полю будуть орачі викидати плуги з борозен і ладитись додому, по долинах здойметься сива мряка, ворони будуть тягнути до садів у село, і пси будуть тікати додому, бо вже не зможуть лобити перепелиць по полю. Дід Михайло буде хреститися і збивати порох із сорочки, і дуже кашляти. Потім напакує повну верідку ковіньок. Внуки йому поможуть завдати на плечі і зійдуть на дорогу. Оксана буде нести свої сніпки колосся, а хлопці ховатимуть ті ковіньки, що впали з вирідки у пазуху. Заки йдуть додому, то пазухи їм мощно повіддуваються, а черева їх стануть чорнісіньки від пороху. В селі всі вони подибаються, і бідні вдови, і їх унуки, і діди, і молоді жінки, що їх чоловіки покинули, всі і зі сніпками колося. Вони вістують, що осінь приходить.